Right. Mm. Uh, då kör Magnus, 3, 2, 1. go. Då får inte jag börja när jag vill. Då får du faktiskt. Just det, jag kan säga det till Kristoffer, så du är med. Alltså Kristoffer är jättedålig på att och liksom plocka bollen när What? jag lämnar den. Just det. Let's go. Uh, jo, men det jag tänkte, det, det, jag ska bara säga vad vi ska säga här i början. Det första vi ska säga, jag hälsar alla välkomna. Säger dig och mig, säg vad vi gör eh, Och sen så tänker jag Säg det bara, du behöver inte berätta vad du ska säga Okej, okay, okej, okay. vara beredd att kasta in dig själv då. Ja, ja visst ja. <kör> Okej, okay. det kan vara så att jag gör om det här känner alltid allt är slut ja, ja. Vi, vi kör nu mm. ja, Det är dig vi väntar på <hör> är, är ni med? Yeah. Okay, men... <hör> ja Okej, men ja Hej och än en gång välkomna till Inte rasist men podd en podd som är dedikerat enbart till att granska Sverigedemokraterna och deras politik. Inte men podd är som de flesta numera vet en förlängning av sajten med samma namn, men där sajten enbart ägnar sig åt skriven text så är tanken med podden att vi använder oss av verbal kommunikation. Jag som talare heter Magnus SR Bengtsson och tillsammans med mig har jag i vanlig ordning och det är väl jag det då. det här med skriven text blir något av en Fotologi skulle jag kunna säga. Okej. Okay. Den mesta texten är ju skriven. Vi, vi tänkte i vilket fall inleda veckans program med att tacka alla som har kommenterat och lyssnat på premiäravsnittet förra veckan. Mm, vi är jätteglada för det. Och vi vill jättegärna ha ännu mer respons, synpunkter, idéer mm. till vad vi kan göra i programmet och vad vi gör bra, vad vi gör dåligt och så vidare och så vidare och så vidare. Det var någon på Twitter som hade kallat oss för kriminella expokommunister och mer <laughs> sådana kommentarer uppskattas givetvis. Jag, jag ska också nämna att nu finns vi på iTunes också så det är bara att söka. Man på iTunes eller på den här appen som man har i, i Apple-telefonen i vilket fall. Jag vet inte hur det funkar för, podcaster för andra. Podcaster heter den appen. Ja, podcaster. Så söker man inte sist, men så kommer man hitta eh, alla poddar där. Men... Ja, nu är det också så att det är ju inte bara jag och Kristoffer som är inte rasismmän utan vi är ju i en större redaktion som även består av Henrik Johansson och Oskar Schau de som var här och pratade eller gästade oss förra veckan. Mm. Sen är det även Tobias Lunderqvist och tekniker Simon Kjellberg. Men för att inte glömma så är det även Bilan Osman och Attila Joldas. Och av en slump så har vi med honom. på ja, det, det kan vara så. <laughs> hej Attila och hej uh, Bilan. Tjov. Välkommen till Hej. podd. Tack, tack. Vi har ingen aning om vart i Sverige ni sitter. Vill ni börja med att berätta det kanske? Mm. Så vi får någon slags Hej. geografisk överblick här. Alltså jag bor i Stockholm egentligen. Men just nu är jag hemma i Linköping. Så jag är i typ den bästa delen av Sverige som är öst i öppen. Oj, oj, oj, ja. Mm. <går> yes. Jag som bor i, i Norrköping skulle vilja hävda att jag bor i den bästa delen av Östergötland, men det är väl en diskussionsfråga. <går> Herregud, vi har två skötare skötar med oss. Ja. <går> det är, men Det är en bra eh, geografisk spridning på allihop, tror jag. Vi hade ju Dalarna och Skåne representerade förra veckan och nu mm. har vi alltså... Ja. Össköttar. Ja, precis. Och mm. du är någon slags... Eh, du representerar ju västkusten då och jag täcker det norrländska himmelriket. Mm. Eh, så, <här> som sagt, geografiskt väldigt väl spritt över landet. Eh, ja, men det har också alltid varit någon beef mellan typ så här, Norrköping och Linköping. Typ, något chats mellan vilka som är bäst. så. det har jag missat ja, helt och så hållet. Var det har varit coolt där länge. Mm. Ja, det, det är lite sorgligt, men det, det är faktiskt... S ska jag gillar jag, jag är... att den här beefen har gått i övriga Sverige helt och hållet förbi. <här> <här> Det är ingen som bryr sig om hur mycket Norrköping eller Linköping är. Jag tänker att Stockholm och Göteborg är ju känd, men Linköping, Norrköping. Men ska vi avgöra det här en gång för alla, vilken, vilken stad är bäst? Norrköping eller Linköping? Linköping. Alltså jag, jag måste ju nog ändå ge Linköping lite cred, för det är ju betydligt roligare festliv i Linköping. Och det du lägger, är. Du lägger det helt platt, alltså. Ja. <laughs> Okej, okay. vi förväntar oss en hårdare kamp. Mm. Ja, jag tror också det här tillansikt. Alltså. Mm. Det här är för mig att minst det var typ, fem minuters diskussion. Ja, men nu, nu ser jag jättedålig ut om vi håller med. Norrköping också är också jättebra. Det är fin miljö och sak. Det är bra Norrköping. Nej, nej. Nu Kommer det dåliga samvete. Det är en bra taktik kanske <laughs> att bara lägga sig platt i en debatt. Då får man lite syka till. Ni ja, fick precis. Men det, det är lite som så här, klassiska Olof Palme och Torbjörn Feldin va? Mm. När, ja, just det. när Palme framstår som väldigt butter och, eller rabiat rättare sagt mm, Jag hörde någonstans att Torbjörn Földin brukade försöka framstå som ännu mer korkad och bonnig när han debatterade med Palme för att då var varit Palme så liksom eh, hetsig han liksom gick igång på att vara så fruktansvärt intellektuellt överlägsen och någon annan och då var det framstod han ju som ganska arrogant också Jag tänkte fråga er, för ni båda är dem de som har en annan etnisk bakgrund än, än det Sverigedemokraterna skulle kalla för en svensk etnisk bakgrund. Mm. Hur funkar det? För vi pratade lite om hat förra veckan och hatmail och sådär. Får, får ni väldigt mycket av andra på andra grunder än vad, vad till exempel Henrik eller Oscar eller Tobias var? Jag har ju varit med under kortast period av de som skriver nu. Så jag vet inte om det kanske, det kanske har någon form av Del i det hela, men jag har ju fått Ganska oskyldiga saker jämfört med Vad jag vet att andra har fått stå med på redaktionen ja. Men det har ändå varit Lite så här obehagligt, det är mest När de uppmärksammar våra artiklar Eller ja, alltså när det gäller mig När de har uppmärksammat mina artiklar och mitt namn På sidor som har pixlat och fria tider Så blir det ju någon form av eh, Mentalitet och eh, stämning I det här kommentarsfältet bland annat Som är väldigt obehaglig Ofta så är det ju diskussioner Om, om eh, varför jag hatar Sverige och att jag är svensk svenskfientlig De diskuterar vad jag, om jag är jud eller muslim Och att jag är hetsig och att min kultur inte passar det här Det är, så här, det är liksom en ganska oskyldiga saker men det är lite så här obehagligt ändå att, att det sker det, det var inte alls länge sedan som jag skrev om en, en politiker som heter Ilona SD-politiker och eh, den här eh, korrespondensen eller vad man ska säga för Esti Möndal svarade på sin officiella kommunhemsida på de här artiklarna om hennes blogginlägg där jag skrev ett inlägg och bad SD Möndal och Ilona svara sakligt och det slutade med att de lade upp en bild på mig i kalsonger på SD Möndals hemsida. På deras alltså, officiella... Precis, på, på kommunhemsidan alltså SD Möndals... Eh. Och det var med så här undertexten. Här sitter tilla Joldas och stakar i låna på nätterna. <laughs> eh, skriver om till en bild som är över ett år gammal från min Vine. Och man bara, vem är det som stakar vem? Det är ni som är offentliga personer. Det snackar vi om att hålla debatten på en hög nivå. <laughs> ja, men precis. Alltså det, det blir väldigt så skumma vatten man simmar i. <laughs> <För> <laughs> det är, är lite... inte, inte hot eller någonting i den stilen. Än får man väl säga kanske. Jag vet faktiskt inte om det... Kanske har dykt upp eller om det har gått förbi mig eller någonting i den stilen. Ja, just det. Men... Men för min del har det varit ganska lugnt massa konstiga och skumma grejer som man men... skakar loss. Det. Det är inte så mycket saklig kritik utan snarare personliga bohopp. Ja men precis. Till och med när vi, har, när jag, vi bad dem till och med ordagrant att komma med saklig kritik. Eh, att gå igenom hela vår artikel och verkligen svara. Och då ser de bara direkt att vi är en oseriös blogg och att eh, jag aldrig kommer att bli journalist och fram och tillbaka. Och sen, och, sen, och sen la de upp en bild på dig i kalsonger. Jag hade velat se andra partier göra exakt samma sak. Det hade ju blivit ramaskig. Ja, Hänga ut. Det är ju verkligen fascinerande vilket unikt parti Sverigedemokraterna är på det sättet. Och dessutom så är det ju som för varenda rasistisk skandal som kommer upp det är ju som att de ökar i mm. eh, opinionssiffrorna efter det. Och förmodligen är det väl för att väljarna har ungefär samma inställning till Ja, både kritiker av deras åsikt och eh, rasifierade personer eller människor med utländsk härkomst. Hur, hur, hur, hur mycket ökade Esti efter bilden på dig? <laughs> de, de Förhoppningsvis så sjöng de i många ögon. För det, det var ju liksom inte en eh, hög nivå på den debatten. Men eh, ja, det är svårt att säga. Alltså de, de det är ju offerkoftan på. Det är där som det är. Så har det varit i alla svar jag har fått angående just i Låna och hennes blogginlägg. Eh, direkt är det att de drar på den här offerkoftan och det är där de oftast får sympatisörerna att liksom gå igång på att Nej, men kolla nu, de är dumma mot SD typ, bara för att vi kritiserar vad de säger och tycker. Och... Ja, den här veckan har vi kunnat läsa på Inte bland annat om den här Barbara Williams som är någon slags suppliant tror jag i styrelsen för Sverigedemokraterna i Ale heter det så? Ale ja. Ja. ja. Och hon hade ju också dragit på sig den här offerkoftan, hon hade sagt någonting i stil med, eller skrivet någonting i stil med att nu får man ju inte ens strypa en neger längre eller mm. något där. jag kommer inte ihåg exakt vad det var men det var helt bisarrt uttalande alltså, extremt rasistiska uttalanden rakt igenom. Hon skrev övrigt också att vi på IRM borde sättas i arbetsläger, vilket kanske är någon slags hedersbetyg till oss att de tycker det. Jag det. Ja, men precis. Alltså, det är ju... Just Barbara Williams har kommit in i blåsväder nu för att uttrycka sig milt som du säger, hon har ju sagt väldigt skeva saker på sistone och det är Helt såklart... Extremt, har alltså. Det är ju lite obehagligt att hon har så nära till hans att använda ordet arbetsläger också. Hon skrev ju någonting intressant, hon skrev något till stil med att ja, de borde sätta sig arbetsläger om det finns några sådana. Mm, mm. Jag vet inte, Så vitt jag känner till så finns det inga arbetsläger i Sverige i alla fall, inte på det viset. Ja. Ja, jag vet inte om man ska tolka det som att hon önskar att det fanns det. det. Ja, möjligen. Hon verkade ja. lite osäker på... Huruvida det gjorde det inte. Jag råkar veta att du har väl träffat både Henrik och Oskar? Ja, jag var uppe... Jag har bildbevis tror jag. Ja, det har du nog. Jag var uppe på Peace and Love. så var vi. Jag och Oskar åkte till Henrik. För Oskar skulle ha en föreläsning under Peace and Love. Ah. Så då passade vi på att träffas och ha det kul, och umgås och sådär. Men, men bodde ni hos Henrik då? Ja, ah, precis. Var det, var det lite obagligt? Hade han, hade han konstiga saker på väggarna och sånt där? <laughs> nej, verkligen inte. Det var, vi kände oss faktiskt som hemma ganska snabbt. Eh, ja, nej, faktiskt, alltså vi, vi hjälpte oss faktiskt åt alla tre och gjorde en asgod sallad på kvällen. Eh, så <laughs> vi hjälpte oss åt alla tre och bara. Körde de sju dvärgarna typ i hans kök och bara hjälpte så åt. Okej, okay. sju dvärgarna? Ja, <laughs> snövit och de sju dvärgarna. Det är världens konstigaste liknelse. Ni var tre, <laughs> men ni var tre det hade gjort bättre. Kanske. Vilken av de sju dvärgarna är troligast Sverigedemokrat? <laughs> det måste vara en roligaste fråga jag någonsin på. <laughs> <laughs> Det finns ju lite olika typer av Sverigedemokrater. Alltså, Butter heter han så. Ja, ah, det är så. Känns... Det är ju en typ av Sverigedemokrat som jag skulle kunna tänka mig ändå. Den här liksom äldre, missnöjda, varslade busschauffören ungefär. Ja, oh, ja. Oh. Men sen så finns det ju... Det att den stereotypiska är väl en blandning av butter och toker. Ja, precis. Den andra är ju mer toker. Och det, då kanske vi är inne på företrädare som Barbara Williams eller några sådana där. <laughs> <laughs> så slå sig själv i huvudet med en sked. Lite den bilden har man ju. Definitivt, definitivt. Vore det inte en bättre ah, okay. liknelse med mussen i askungen? Men de är mer än tre, va? De, de är ju grymma på samarbete. Ja, det är sant. Alltså, vet du hur svårt det är att sy en klänning om man är en mus? vi sydde okay. inte rasist-människus utan också på det viset. Okej, och sjöng små gulliga sånger. Alltså, det, när synålen är lika stor som en själv, då är det faktiskt inte lätt. Då krävs det gott samarbete. Nog om Disney. Det var en annan podd, kanske. Fart lite nostalgi. Ja, precis. Jag antar det. Va, hur gammal var du när Nu hackar jag på din ålder känns så? Men hur gammal var du när, när Askung kom? Ja du, när kom Askungen? 1950 <laughs> eller nästan 1950 ja nice. jag, jag var eh, På jobbet häromdagen och, Eller ja det var några veckor sedan Och då var det någon som, det någon som sa <laughs> ordet Bara Disneyklubben Kommer ni ihåg det tv-programmet? Disney. <laughs> Det var så jävla, alltså det, liksom, det hände någonting i mig när jag hörde ordet för det. Jag har varit sugen på ostbågar på en gång, för det brukade vi äta på fredagkvällen Men... det, det kommer jag så, jag längtade till Disney-kribben ja. min min visst, visst är det liksom bara ordet får en att liksom bli lite mm. varm i kroppen What the fuck, oh, ja ja mm. mm. <laughs> Att hur gammal är du? Jag också kör. Men vad fan? <laughs> Magnus är från en liten annan generation än vad vi ungdomar är. <laughs> ja, jag är ju snarare uppe i Henrik. Ja, precis. Henrik-generationen. Nu... nu... <laughs> Att... Henrik-generationen. Oh. Jag tycker att farbror får gå och lägga sig nu när vi ungdomar försöker diskutera barndomsminnen. Förlåt, jag ska inte störa era Disneyklubben-prat här. Alltså jag, tror, jag tror det gick när jag var liten också, Disneyklubben. Vad tittade du på när du var liten? Disneyklubben? Ja, vilsen i Nej, men Jag kommer ihåg att Disneyklubben hade väl varje vecka så sände de ju de här gamla klassiska... Alltså, bumbi och Om man ska koppla eh, Disneyklubben till det som den här podden egentligen handlar om eh, som i stort då är Sverigedemokraterna men även eh, rasism i allmänhet så är det ju ganska intressant att titta på, det har ju vi pratat om en del gamla Disneyklassiker och hur man liksom målar upp Rasistiska stereotyper. Ja, verkligen. Jag är ett stort fan av Lejonkungen en film som kom när jag var liten. Fällt så mycket. Jag vet vad lejunget är. Och och den den är ju så himla bisarr egentligen därför att vad är det, förutom att Scar Jonaslex stads det enda onda han gör egentligen det är att han släpper in de här stackars hygenorna i Lejonriket. De som inte har någon mat och bor liksom i utkanten och på den här elefantkyrkogården. Han släpper in dem och låter dem ta del av allt det goda som finns i Lejonriket. Det är det enda onda han gör. Och sen på grund av det så blir vädret dåligt av någon jävla anledning. Jag vet inte, vi kanske inte kommer rimligt. Jag skulle vilja ha dig som filmlärare faktiskt. Det är som också en klassiken med Robin Hood. Alla de goda djuren är sådana som huserar i liksom europeiska skogar och nor nordamerikanska skogar. Medan mm. de onda djuren är det afrikanska allihopa. Men också jag tänkte på en sak så här med Disney var att alla onda typer var alltid tvungna att vara mörka. Om mm. någon ja, anledning. Ja, visst, visst. Det är så Scar, det var vad heter den andra, eh, Jafar. Alla var onda. Och så ja var det precis så Det var så man såg att någon var ond. Ofta mm. också voiceade av en mörk röstskådespelare. Det fanns mm. ju två typer av mörka röstskådespelare i gamla Disney Disneyfilmer. Ena var ju onda. Men även mm. den här liksom, comical reliefen har ju alltid varit mörk. Jag... Liksom den här lite goofy ja, killen, typ åsnan i Shrek, är väl mm. av Chris Rock? Eller, uh, Murphy, uh, eller Murphy? Eddie uh, Murphy och Chris Rock mm. är Zebran i Madagaskar. Och de är ju lite wacky mm. liksom. Men det, är, alltså, mm. det, det, det största övertrampen någonsin är ju i Djungelboken. Där alla apor spelas av. Eller röstskådespelarna är svarta. Ja, just det. Och, mm. och King Louie sjunger att han vill vara en riktig man. Ja. Som du. Nej, ja, det. Det, det är ju något jävla övertramp Ja, det är faktiskt. Det är ju, dels är ju de gamla, men apornas planet som kommer ut nu. Det diskuterade vi faktiskt här faktiskt häromdagen. Det är exakt samma sak. De aporna som är lite mer civiliserade i den här nya filmen, de pratar brittisk engelska och är lite ljusare i sin pels. Och de som är de onda aporna som är lite argare och vildare har en afrikansk dialekt, eller vad jag ska säga, på sin engelska. inte på det är Och det är mer så här sjukt. Det är liksom en Hollywood-produktion som är ny. <laughs> Mm. Nu, nu, nu, nu, nu kanske inte Hollywood är den bästa förkämpen för minoriteters rättigheter. Tänker vi äh, även den här filmen Noah. Äh, mm. att... Alltså, det, det som var grejen med filmen Noah var att det bara var vita människor med, eller? Ja, precis. Ja. Kan jag inte sett den filmen? Gör jag inte, jag är inte det. <laughs> Hopplöst okay. haveri, hopplös, hopplös alltså. <laughs> ja, det är den om... om han i Bibeln var jättedålig. Alltså. Var det. Ja Noah, vi sa ju det. <laughs> ja, jag försökte tänka vad det heter på svenska. Ah, Noah. Men ja, nu hänger jag med. Mm. Jag, jag, jag kommer ju få klippa bort det här, annars kommer du få jättemycket hatmejl för att du inte kan så här, <laughs> ja, Just såhär <det>. västerländskristen... <laughs> äh, nu är, det, nu är det bevis svart på vitt att vi inte får lära oss om vår liksom, religiösa bakgrund längre ah, i det här oh, landet. Ja, har, du, har, har, har, har du gjort eh, medborgarskapstestet? Men, ja, men ja, det är Där man svarar på frågorna om, eh, om Noah. Ah, exakt. Ja, ja. Det är väl det som är tanken att det ska vara med? Jag fattade det. Jag läste det idag senast att de här, demokraterna vill ju ha ett med. En dagen det kommer bibelkunskap som ett krav för homie-medborgare. Då flyttar jag, alltså. <laughs> ja. jag, jag. Jag håller nog med dig på den punkten. Ja, valet står ju jag då att faktiskt läsa bibeln. Alltså. Du, du visste ju inte vad Noah var. Jo, jag satt och kollade på den här partiledarutfrågningen då Jimmy som var gäst i SVT-studion här om... Ja, när var det? Tisdags, tror jag. Tisdags. Var det någonting som ni kollade på där nere i Östergötland också? Mm, alltså då var jag i Stockholm. Var det... Okej. Okay. <laughs> var det någonting särskilt som ni reagerade på här? För han, han sattes ju ganska direkt under press, bland annat vad det gällde A-kassan. Då det verkade mm. som att siffrorna inte riktigt gick ihop, till exempel. Nej, men jag kände så här... Att de ändå har ändå haft ganska lång tid på sig att kolla upp det. Jag kände inte att det var den bästa utfrågningen som de har haft. Jag, jag tycker att de, alltså de, var, de, de har varit bättre. Eh, men det jag reagerade på, jag reagerade på massa, men jag reagerar bland annat på när Jimmie säger att han att eh, typ så här, de drar upp massa citat som säger har sagt som är rasistiska och drar bland annat upp det här uh, mycket hästfallet när han blev dömd för hets mot folkgrupp för att han hade sagt en del eh, vidriga saker om, mm, om muslimer och så vidare. Mm. Och så säger Måke så, ah nej men sådana sån åsikter är inte välkomna i partiet som typ Richard Jomshoff har tagit stämning för den här strubben och igår så fick jag faktiskt möjlighet att fråga Jomshoff om, om det här. Eh, vilket var väldigt spännande. Typ vi var på samma program. Eh, UR hade någon grej så tänkt till valet som gick på SVT. Och då eh, pratade vi lite så allmänt om så här drömsamhälle. Och så, så var det tre politiker som blev inbjudna. Inbjud en av dem var Rickard Jomshoff. Eh, och så frågade jag typ så här, ah, men, eh, alltså, hur, ska, hur ska väljare kunna rösta på ert parti? När det ger så sig dubbla signaler hela tiden. Han bara, Alltså vi, vi ger inte dubbla signaler. Um, vad var Ja typ ah, men grejen är den att uh, vi har gett en varning till den här uh, killen. Så det är inte egentligen dubbla signaler. Man bara, uh, ja, och, och alltså, om, men det, det var alltså Mikael Hesse, Jag ska bara recappa mm. så man hänger med. Det var alltså han som sa att det är djupt inrotat i islamsk kultur att våldta och miss, äh, misshandla kvinnor. Äh, som inte rättar sig efter islamslära. Men, mm. men det var det, alltså det, han, det, var det han, han kommenterade på. Eller det var det du... Ville få honom att svara på. Eller han hade försvarat honom. Ja, alltså Jomschoff har tagit ställning för den här eh, Samtidigt sitter Jim Åkesson och, och säger att sådana åsikter inte är välkomna i partiet i princip. Mm. Och när jag frågade Jomschoff var hur kan ni ge så dubbla signaler? Alltså hur kan väljarna känna sig trygga med att rösta på er? Och där han säger då är typ, när vi ger inte dubbla signaler. Han har fått en varning. Okej, okay, men om du har tagit ställning för den här, så varför får han en varning? i sådana fall? Alltså du tycker ju att de här åsikterna är men okay, ändå har han fått en varning. Mm. Alltså, jag, jag, jag tycker det är liksom... De har ju ja, hamnat jag... i en sån enormt delikat situation vad det gäller de här sakerna. Därför att det är ju uppenbarligen mm. så att det här är rent systematiskt genom partiet. Om det är någonting som sajten Inte men visar så är det ju att på alla möjliga olika nivåer så finns det ju extremt mycket rasism som som sagt det är systematiskt genom hela partiet men mm. det är så himla lätt ändå att sitta på toppen där för Jimmy Åkesson och ha den här nolltolerans grejen, han blir liksom oåtkomlig och kan hela tiden säga att det handlar om enskilda fall men vid någon punkt så slutar ju det att vara enskilda fall och vid någon punkt mm. måste man ju börja se ett mönster också tycker jag mm. Nej eh, men jag tänker alltså inte bara med Mikael Hess utan även Kant Ekerot har gjort en massa eh, ganska makabra uttalanden om muslimer. Jag vet inte Kristoffer om, om du minns, eller har ni sett den här, eh, det, det är något tal på landsdagarna samma år som de kommer in i riksdagen? Eh, jag tror att det var på min 18-årsdag om jag minns rätt. Okej. Okay. Eh, jag minns det så i alla fall. Och jag såg det när var det var 2000. Nio, tror jag att det var. Men, men där inte Ekerod står och säger att muslimer då skulle vara det största hotet mot eh, den västerländska mm. civilisationen och Sverige mm. eh, i, i sin Varsla. helhet. Och då är det ganska mm. intressant att man, man också tar avstånd från Mikael Häss som i, mm. ja, i det stora hela egentligen bara är någon lokalpolitiker någonstans, medan hans riksdagskamrat sitter och säger exakt samma grejer. En av de absolut mest profilerade personerna inom partiet. Ja, verkligen. Och då är det konstigt att mm. man kan ta mot Mikael Häst fast inte då mot. Och Jonså är ju likadan. Han gör ju exakt samma typer av uttalanden. Det som gör så, läget så himla bra för Gimmåkelsen vad det gäller de där sakerna också är att han det spelar ingen roll hur mycket han går emot sina egna väljare vad det gäller den här nolltoleransgrejen grejen. Är det är ju konstigt ändå när man är ett parti som på något sätt representerar rasister så ska man liksom hålla på fördöma alla sina partikamraters uttalanden. Inget annat parti hade ju kunnat gjort det. Hade man liksom hade det funnits så Stora splittringar inom till exempel Socialdemokraterna. Då har ju folk bytt parti. Men nu är det ju så att alla deras väljare vet innerst inne att de står för de här rasistiska åsikterna. Då fortsätter man att rösta på dem. Är det någon det är, också, det är samma dilemma som Sverigedemokraterna har haft liksom, sen nästan de grundades alltså Klarström, partiledare under 90-talet, hade ju exakt samma dilemma där han liksom försökte göra alla i partiet nöjda på något sätt. Det mm. finns ju ändå en falang inom Sverigedemokraterna som inte attraherar sådär jättemycket av så här, grov och vulgär rasism och nazism men ändå har liksom en inbyggd främens eller en inbyggd, liksom, mm. jag vet inte om man kan säga mild mm. rasism, men Rasismen finns ändå, existerar någonstans. Alltså det är det här dilemmat som liksom Jimmy Åkesson har och Klar som hade på den tiden. Så här, man försöker göra alla nöjda och man försöker liksom säga nej men det, vi står egentligen inte för det här samtidigt som vi står för det här. Liksom. Jo, men det jag menar är att det verkar ju som att de lyckas. I och med att de kan ha den här mm. nolltoleransprincipen. Alltså jag tänker mig att många av deras väljare och även företrädare då borde ju fly partiet till något mer mm. extremt men de gör ju inte det. Eftersom att, ja. ja, jag vet inte, kanske för att det är det enda alternativet eh, om man nu vill minska invandringen och så. Men, men jag såg det, det var någon som gjorde en ganska intressant, eh, om det var en krönika eller någon, ja eh, det var någon krönika. När eh, den här personen i fråga menade att avpixlat är den kanalen där de här extrema åsikterna kan få flöda fritt samtidigt då som att den tar blicken från partiet till sig fast alla numera vet att den är partiet. Mm. Är ni med så att alla de där åsikterna flödar dit och sen så har vi partiet där man försöker rensa hålla bort det men ändå får det uttryck på hemsidan så att man kan balansera mellan de där två. Ja, och så, samtidigt så har IM också också sagt att det avpixlat i den sunda delen av den Sverigedemokratiska nätrörelsen så det är lite så även där finns det dubbla signaler. Mm. Men är det så då att Jimmy Åkesson refererar till exponerat och realisten som de osunda delarna då eller vad? <laughs> Nej, exponerat är inte alltså exponerat i Sverigedemokraterna har, de har inte sagt sådär jättemycket om exponerat men det är inte enligt SD ett ideologiskt avvikande, alltså som de brukar säga. Det som är ideologiskt avvikande enligt dem det är typ fria tider som är kopplat till den identitära rörelsen och sen så är det realisten som är svenskens partistidning. Ant... Exponerat har de inte sagt sådär jättemycket om. Nu, nu bara för att förtydliga, nu menar inte jag att SD står bakom exponerat och fria tider och sådär bara för att förtydliga. Utan mer, ja, att det i så fall då skulle man den osunda delen av nätrörelsen i jämförelse med ja. avfixlat som varje funtad människa måste inse är inte så sund. Mm. Nej, verkligen inte. Hänger ut 14-åriga flickor som råkar fäda svartat. typ. Inte minst Mats Dagelid då, som, som sitter bakom tangentbordet har ju själv uttryckt sympati för Mikael Hess-uttalandet och skrivit en lång krönika. Det var det vi skrev om för ett tag sedan också. Mm. Där han bokstavligen citerade Mikael Hess om det här med att Våldtäkt är djupt inrotad i den islamska kulturen och dessutom spann vidare på det här och grävde det ännu djupare. Och han liksom står som ansvarig utgivare från den här sidan. Det säger också ganska mycket att han står bakom en sån världsbild. Liksom. Verkligen. Alltså det, är, det är ganska skrämmande också att svenska politiker då, som SD i det här fallet gör sig själv till alltså, tolkare av religiösa texter och, och försöker leka teologer. Mm. Eh, som, som då Mikael Hess till exempel försöker göra eller, eller Jonshoff eller någon annan det är, jag menar, på det stora hela är det ju väldigt obehagligt att, att politiker lägger sig i den typen av företeelser definitivt, och det, det syns ju tydligt i deras principprogram att de inte alls är så speciellt för religionsfrihet de vill ju snarare dra ner på invandring från muslimska länder som det bokstavligen står och ge kristendomen mer privilegier i samhället för att de har en Eh, enligt dem så stor del av svensk kultur och arv och historia. Så de har ju liksom uttalat sig med att de vill att kristendomen ska, ska få mer makt eller hur man vill lägga den värderingen. Och att islam ska sakta men säkert inte vara en del av Sverige liksom. eh. det, det, det, var, det var ju faktiskt eh, inte, det var ju bara någon dag sedan ni postade på, på hemsidan att eh, Jim Åkesson, där uttalanden från 2000, 2009... Där Jimmy också de facto säger så att han inte vill ha muslimsk invandring mm. överhuvudtaget. Och det är såna grejer som man. Det är sagt såna citat som han också förnekar när han blir bemött med. Det. Det, är, det är väldigt konstigt alltså. Han har blivit bemött med sådana här åsikter tidigare. Och då har han helt enkelt hävdat att nej, nu lägger ni ord i min mun. Och sen byter han plats på ett ord som fortfarande inte har någon avgörande effekt på meningen. Så det är liksom så här. Jag, jag vet inte, alltså, alla vet att han har sagt det, men ändå på något sätt så slingrar han sig undan. Det är jätteskumt. Det är ju en tendens som det här partiet har i det stora hela. Att, alltså det här med paragrafritteri och försöka liksom, nej men det står så här. Och, och därför är det det som gäller oavsett vad vi gör utanför. Mm. Och sen har de ju blivit väldigt duktiga på semantiska diskussioner. Det var som i Almedals-talet nu i somras när Jimmy Åkesson försöker lägga fram en definition av rasism. Ja. Eh, so, som, om, som om, för det första så är jag väldigt osäker på att akademiker då som, som sysslar med definitioner Går med på den här definitionen eh, Och det, för mm. det andra är ju, alltså det blir väldigt konstigt att lägga en ny definition Och påpeka ja ah, men det är inte rasist det vi gör Men men. <laughs> men Men det är en till sak, är ju, jag kommer ihåg det här när, när Henrik då Alltså inte rasist men Henrik var med i SVT-debatt när också Björn Söder är med när eh, Henrik frågar om den här järnröstskandalen när Björn Söder total nekar eh, allting som Henrik säger men Henrik de facto har eh, både ljudinspelningar och uttalande från Björn Söder själv och de här personerna så att Björn Söder sitter ju och blåljuger i tv mm. exakt på samma sätt som ni säger nu att Jimmy också gör och det var ju så i partiledardebatten att han låtsas ju som att saker inte har hänt Precis. eller att han Ja, men vi säger att det är någon annan som har skrivit det där när det de facto är han. Och det är ju väldigt konstigt att när man drar fram det här till ytan sen och, och visar rakt svart på vitt att ja, det har sagt det här. Så kommer man undan med det då. Mm. För det kan ju vara så också att om man tänker sig... Jag tänker mig för min och Kristoffers del och jag gissar på att det är samma för alla er på redaktionerna. Att när man är väldigt insatt i allting som händer runt Sverigedemokraterna så ser man de här mönsterna. Men om man då är en vanlig väljare som kanske inte hänger med i den politiska debatten. Ska egentligen bara rösta i ett val. Då kanske man missar alla de här små grejerna som är runt omkring. Om man då inte är en flitig läsare av inte rasistmän. Ja, då missar man ju alla de här uttalandena och alla de här personerna som säger en massa saker. Så Nej, det, det kan vara det som är problemet också. Inte mm. det att folk så, äh, tror att inte förstår att de ljuger, utan snarare att de inte tror på att det där har hänt. För ja, att man och, får, har själv. och så får man ofta all sin information från ett håll, kanske låt säga eh, avpislet. Ja. Eh, det är mm. kanske den främsta nyhetssajten för ganska många människor, och då får man en ganska skev verklighetsbild också. På tal om det tänkte jag på det här i partiledarutfrågningen med Jimmy Åkesson då han målar upp en djupt, tycker jag, ohederlig bild utav verkligheten, Men när han pratar om äldre människor som svälter i vården och så ställer han det mot ja, flyktingfrågan Det har han fått väldigt mycket kritik för också att han sa Ja, ja precis för, att antingen så är, för han målar ju upp det som att vi tar emot flyktingar som inte har råd att ge människor mat, alltså att vi inte har råd med mm. mat på äldreboendena och om det vore så, då hade vi varit tvungna att stanna i det här landet. Vi hade ju inte kunnat göra någonting innan vi hade åtgärdat det problemet. Att det är faktiskt är mm. människor som svälter på våra äldreboenden. Men det handlade ju alltså om ett metodfel då inom vården. Enligt, jag tror han heter Ingve Gustafsson som hade kommit med den här rapporten som SVT han hänvisade till i den här dokumentären som Jimmy Åkesson hade sett. Ja just det, alltså det, det det handlade om det var ju liksom att det är på grund av att äldre, alltså att man lägger äldre vid en viss tid ganska tidigt så finns det, alltså, de måste, så får de liksom ligga och sova och ligga i sängen till kanske nio på morgonen då någon kommer in och ger dem frukost. Och de menar att det har tagit för lång tid mellan man lägger dem och mellan någon kommer, Precis. vilket leder till att de svälter. Liksom. Och det här är en debatt som kommer gå ganska många människor helt förbi. Eh, för man, många människor kanske såg den där utfrågningen och tänkte herregud, ligger det människor och svälter på våra äldreboenden, då kan vi inte ta emot flyktingar såklart. Vi måste ju till och börja med se till att vi kan föda våra gamla liksom. I förra veckan så var Jimmy Åkesson med i programmet Ring P1. Ni vet det där programmet där lyssnarna får ringa in och ställa frågor till gästen. Och det var en person som ringde in och frågade Jimmy Åkesson om han ansåg att det fanns strukturell diskriminering i Sverige. Och det här var vad Jimmy Åkesson svarade. Jag har lite svårt för det faktiskt. Jag, jag, jag menar att det, när det gäller diskriminering av människor som kommer från ett annat land så... Det, det, alltså det finns ju prat om, om, om deras upplevd diskriminering och sen finns det något som man kallar för faktisk diskriminering och många kan ju uppleva sig som diskriminerade men, men samtidigt så kanske man egentligen inte är diskriminerad av den enkla anledningen att det, det är andra faktorer som ligger bakom. Det, det är klart att kommer man från ett annat land så kanske man inte behärskar språket fullt ut, man kanske inte känner sociala koder och så på det sättet så att man... Man får helt enkelt svårare att passa in. Och jag vet inte om det är det du menar att det, det skulle vara någon slags uttryck för strukturell diskriminering i så fall. Men jag menar att det är ganska naturligt att det är på det viset när man har ett, en situation där det kommer väldigt många människor som, som inte är en del av det svenska samhället. Och som inte känner det på det sätt som, som, som svenskar gör. Vad tänker ni om det här? Alltså, om det är, den, det är en hade en gjort tidigare hävlat att den utbredda rasismen är nytt. Så han har inte liksom lagt grunden bra för den här frågan Han menar ju på att det här inte existerar alltså, Rent krass så är det ju där han, där han säger Han menar att ingen blir blir Plus att det, det var inte så kul att höra Att han, att han lägger bördan på, eh, på en invandrare Eller en flykting eh, När det handlar om att om man, Det är som att säga till någon som, som Blir kränkt att nej men du är inte kränkt Förrän jag tycker att du är där Det är det dumaste jag har hört Alltså det är inte det är ju inte förtryckaren som bestämmer när det är förtryck Det är ju personen som är andra än den andra änden som upplever de här sakerna Och det är där man måste ta till ställning Och han avfärdar ju allas upplevelser Uppenbarligen med det där svaret Han är ju på att det spelar ingen roll vad ni säger För ni, ni ljuger eller ni har fel Eller ni pratar om någonting som inte existerar Oavsett vad ni känner och tycker och upplever det, det, alltså det inte, Man blir upprörd att, att tänka i de barnen tyvärr det är ett enormt hyckleri också, för jag minns när han hade pratat i den här, när han var intervjuad av Paul Parris, nyfiken på, kom ni ihåg det? Mm. Då han hade pratat om hur han upplevde invandrargängen där han kommer ifrån och sånt där. Och så var det den här killen på Afton, nu kommer jag inte ihåg vad han heter, killen på Aftonbladet som har någon slags asiatisk... asiatisk... Mm. Ja, precis, precis. Som skrev någonting om att ja men det fanns ju i in, stort sett inga invandrargäng där. Då svarar ju Jimmy Åkesson på det med en tårdrypande text om hur man inte kan liksom, hans upplevelser är hans egna och man kan liksom inte hålla på och applicera saker på hans känsla och liv utan det är hans, bara han själv som kan uppleva det. Förstår ni vad jag menar? Mm. Eh, och så säger han en sån här sak nu, när, när ett halvår senare, det är ju som sagt hyckleri. Ja, men också så här att han liksom pratar om det som att det är någonting som folk bara går runt och hävdar. När det är någonting som faktiskt händer. Det visar både rapporter och statistik. Att människor med utländska efternamn har 50 gånger svårare att få jobb. än Människor med svensk klingande namn till exempel. Att invandrare har svårt att komma in på bostadsmarknaden. Och inte ens invandrare. Alltså människor som är liksom födda här. Jag tycker inte att man använder begrepp som andra generationens invandrare. Men det räcker med att du helt enkelt inte är, inte är vit så har det svårt att komma in på, på och arbetsmarknaden. Så här är ingenting som folk bara går runt och tycker utan det, det ser faktiskt ut så. Mm. Alltså för att ta ett nyare exempel så hade vi det här med romer som skulle hyra bil på olika bensinmackar. Och det, det var ju helt uppenbart där att de här romerna var diskriminerade till följd av att de var romer. Så det är ju ganska konstigt hur han kan avfärda alla de här människorna och säga att det inte existerar. Och framförallt i hans fall så skulle han väl mena att det är romernas fel för att de klär sig i sina klänningar. Mm. antar jag. Och det är ganska intressant när man går till deras politik också för jag, jag letade upp en motion från förra året eh, som egentligen svarar på det här, vad de tycker om det för att alla, alla åtgärder som riktas till invandrare och till utsatta grupper vill man skära ner på eller till och med ta bort till exempel så, så vill man ta, ta bort diskrimineringsombudsmannen, inte lägga några anslag till den. Man vill ta bort åtgärder som är till för att motverka diskriminering och rasism. Så, så att det ligger någon tendens i här att man, man tycker inte att det här existerar och sen så vill man inte, man vill inte åtgärda åtgärder på något sätt. Jag tycker att rent generellt så är det ju så i det här partiet att jag tycker det är väldigt ofta de upplever sig själva som diskriminerade eller utsatta. Inte minst i den här motionen där eh, bland annat, nu är jag inte helt säker på vilka två, så jag tror att Björn Söder var med och skrev den. vilket fall, motionen går ut på att man måste införa, eh, att svenskar ska omfamnas av hets mot folkgrupplagen mm. och att eh, mm. blonda unga tjejer eh, blir kallade hora i skolan. Eh, mm. och, och att det då det. Och, det, och det är väldigt intressant att man tycker att det existerar inte någon form av diskriminering eller på människor eller vad det nu är men man vill ändå ha åtgärder som riktar sig mot då etniska svenskar i det här fallet mm. Mm. Som, om jag inte har helt fel så var väl också Erik Almqvist nöskade den där motionen eh, Jo att han skulle kalla tjejer för hora vilket är intressant med tanke på när <laughs> Erik Almqvist stod och, och kallade sig för hora Okej, men nu tar vi nog och rundar av den här podcasten. Och tack så... för att ni har lyssnat på Inte rasistmän den här veckan. Vi kommer finnas på iTunes och på Soundcloud och även på sajten. Så jag hoppas att ni hittar oss där och att vi hörs igen nästa vecka. Tack så mycket till Attila och till Bilan för att ni ville vara med oss och prata idag över Skype. Tack, tack. Tack, tack själv. Yes. Eh, tack vi så mycket för den här veckan. Jag, Kristoffer Jomesson, säger hej då. Och Magnus säger hej då.